گران و مخترم آوریزم کو د مولانا زین الله سے دورہ تفسیر و دا دس نمبر کی ست چپر مسجد امیر ماویا محلہ خرطک سوال دیر کے پا اگل تو دارات کی شعر دید ملاویدو پا تیسا تی اشاہ دی سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارول صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاوان دس ایک سو چو حسد العلماء ناکار ملیان بدسر حسد کیا که اربع ان کلا بدلک انزل کئیو والعیزا کلا بدردی وانواع الابتراح ومکرول کبارا نتبست که ویاتا سنبی عربائن تلورو خبر بانی منگولیو لگوا الكتاب والسنہ والجماع والقیاس مغا عربائن سردسلورو احسان حلقو سرکوا زندبی حیائینا ساتا عمر بالمعروب کوا نیا نیمون کر کوا به با خستهشي په سلورو سره د قوعد د موبل لغته بری د مع نه نو سر د محاهد دینو رد په منکې نو باې واکرهمهول الله د اررب الله بدي زت په سلور طریکو کې تسللی رتل قلبو بشارتې دنیاوي بشارتفروي پهشان اتجيو على الاستقامه والنصره والمعيه الخاصه وهانت عليه اربعه طلب الصدور اسان شي ايثار النفس ايثار المال الهجرة الى الله المتعال والمقاته اعداء الله كاربينشان دسلورو التزهد والاطمئنان في السراء والدرا وكلمه الحق عند الامراء والتصد والتثبت والاداب عند الابتلاء نوف يدخل في 40 طب الصلو شي في زمره النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهتنا لا غير فيك دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالقران الكريم له شروع کې دوه بالله من الشیطان الرجیم دا سنت طریقہ ده د علماء په دې خبره اتفاق دي د قران کریم د تلاوت نمخ ته شیطان نه فنا او تل فقاری قران کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایې فاذا فا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله ته د قران لستو اراداو کې فاستعذ بالله او الله سره فنا غوا شیطان رټل شي وینا عادی صفات کې مرادي کې کله نبی محترم صلی الله علیه و سلم د شپې پاسې دو او مزب شروع کو لاول به الله اکبر وی بیا لا اله الا الله او پرسه اعوذ بالله السميع علیم من الشيطان الرجيم من همزه و نفزه و نفثه تطبیق قرطبی دا روایت نقل کړي جناب رسول الله صلوات و السلام بسار پاسې دا دشپېره پاسې دا الله اکبر او لا اله الا الله نبی رستو دا ان تبارک وتعالى افنا کی ځان داخلو او دا شیطان نبی فنا اوختام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزهه ونفثه ونفثه دا رنګه احادیث کې دا استعاذی الفاظ راوی ګوتابق احادیث مبارکه د نبی محترم صلی الله علیه وسلم اگورو نو نوای کی دا استعاذی مختلف قسمه الفاظ راوی بعض روایتو کې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم راوی بعضی کې اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بعدو کې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بعدو کې اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم بعدو کې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو العليم بعدو کې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتح الله وهو خير الفاتحين باذکی اعوذ بالله العظیم بوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم دغه دې انسان دشمنان یا انسانانو کی او یا شیطانانو کی د انسانی دشمنانو نا داغي دپاره او قران کریم کې الله تبارک وتعالى زیفر زیفرمای چې تاس دیل درگذره کوي مافیو ته کوي د زیاتی پر زيباندې د نېکي حکم شوي دي یا به دشمني کم شي یا به وساره ختم شي خو شیطان نرم اخلاق او نېکي د سره پیجنینا شیطان سره دین زیا نېکي حکم دی په زمانه اوري یا به د سره اخلاق حکم نو دی په زمانه اوري یا د مال نقصان راور او دی په زمانه نو بس دی په زمانه نا شیطانو دا انسان مکمل تباہ پسیده او ترسو جی دا انسان تباکڑی نی شیطان خوشالی گینا دا دم علیہ السلام نراوالی تا تمام انسانان راتلن کو دا شیطان سخترین او قدیم دشمن دی دا شیطانو دا بچو دا پارا دا اللہ پا پنایے که راتلن دی که دا اغد شرن محفوظ چی تا دا تعوض ماندا طلب تلب کردن تلب الامان من کل شر و کل مصیبت و مقصیت مجدد الدین پر اوز الالتجا قاموس و علوی دارنگی کیفیت دا تعوض و قرآن کریم کے منقول دے سورت البقره ایت نمبر 76 گوره چدا تعوذ پکم انداز سره قران کی ذکر کیږي چې کم د قران په ابتدا کی ویل پکاري سورت البقره نمبر 77 و اس قال موسی لقومه اِنَّ الله أَمُرُكُمْ ان تَدْبَهُ بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُدُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُوْنَا مِنَ الْجَاهِلِينَ موسیٰ علیہ السلام اغام فرمائی اعوذ باللہ اِذَ فَنَاوَا لَمْ فَأَلَّا سَرَا اِذَو شَمْدَ جَاهِلَانُنَا اعوذ بالله ان اكونا من الجاهلين سوره يود ایت نمبر 47 وګورای سوره يود اوتلو ختم نمبر آیات کیفیت د تعوذ سوره يود نوح علی سلام لګیا وې اللہ نا سوال کہی الله اللہ فنا کراتل غواری حالا اوی نوح علیہ السلام رب اے دماربا انی اعوذ بکا زپنا غارم پتا سره چزو تپوسو تا کم تانا چزو سوالو کم تانا دا غصو چمات علم نیو انی اعوذ بکا نوح علیہ السلام موی رب اینی اعوذ بکا سوره مومنون اته 2 نمبر آیات وګوره سوره مومنون 98 نمبر آیات کفیت د تعوذه مومنون اتلسا و پارا آیت نمبر 97 98 وکل ربّزوب کا بِكَ مِنْ شين اوذب کا بِكَ رَبِّ ظمارب په ناواړم په تا سره د وسوو دشيط ننوونه او ذپ ناوام په تا سره ظمارب د حاضېدلو ددي معته دي سکم راض خاليرض لاوان نبی کریم سلام تراوی جما ل ر شپ خوب ناراضی نبی کریم سلام مت ارشاد فرمایو کہ تا دع کلمات و, و ایت الله بخوب راضی اعوذ بکلمات الله التامته من غضب الله و عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین ان یحضرون ای سورۃ مریم ا تلسم نمبر آیات وګوره سورت مریم اطلسم نمبر آیات کیفیت د تعوذ سورت مریم 12 سم پارا نمبر آیات تعالی انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قالت وي مريم بی بی جبرئیل امین ور راغلی د سړی په شکل کی مخامق و تاغ راوی نګورا دایو زنانه دا نری نو ول مخامق راغی نو سو و ی انی اعوذ بالرحمن ز پناوالم پمهربان باد شافت رستانه پانو ز پناوالم لبس زمان ان كنت تقیا پتاګه د الله نه هرې اقوش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره الفلق وګوره قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و اعاذك من غوامض غروب الصباح الناس قل اعوذ برب الناس سوره يوسف ایت نمبر 23 وګوره کی پی د سورت یوسف د نمبر آیات کپی ف د تعوذ هو فی بیتها النتی وغلقت الابواب وقالت حیث لك قال ما عذ الله یخداموش من خبره کی خبره وراو دته له کیپیه د تعوذ قران ذکر کیه ذکر قران تلاوت نمخ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل فقاری نو قران دا غیزه په د کیفیت ذکر کیه یوسف علی السلام د زلیه په کور کی بنديان دی هغه دروازه بند کیه اورد وقالت او هی هیت لا دل قال يوسف عليه نمبر 19 یو نمبر 29 چې کله هغه بنيانين رو رو ال د برامت شو او ال تاکی عزیزی مصر صرفات شا دا یوسف علیہ السلام رونا اخوانی یوسف رالو یوسف علیہ السلام توجی زمون دیر بودا پلار دی زمون رضا پدے بلکس اونیسا ہو دے موسر اپڑے دا یوسف علیہ السلام وی ما آد اللہ فنعوارم پالا سرا قال ما آد اللہ مسلم شریف کے حدیث دے فائکم او کلمات او کیفیت د تعوذ بیان شوه او اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق كل عبد وكل مخلوق محتاج سوا وكان نبيا او ملك او جن كل مخلوقات ټول بندگان دا محتاج دي الله تا کمبیا دي کملايق دي کپیریان دي دا پنايبه ته 50 راه کې نو المستعاذ فهو الله فقط يا وادي الله تبارك وتعالى دي ته په غره سرپناهي حاصله او استعاذه بغیر د الله نه په بلچه سرپناه حاصلولو بغیر د ازبابو ان دا بلچه پناهي کې راتلو دا ناجائز او دا ظلم عظيم دی مستعاذ منه هغه په قران کې ذکر شوی اچانه په د پناه نو دا شیطان نه و شر, شر و شَرِّ مَا خَلَقَ كَم شَرِّ الٰہ پہ راکٹ رہے نہ پنا او کلی وَشَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَشَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَشَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ دا رنګ د هر متکبرنا خلق تر ضرار ور کولنا د ارتکاب د جہالتنا او سوال ما یلی کَم سوال مناسب نیس څنګه صورت یوهود کی ذکر شوه احادیث کی مستعاذ منه را علیم اذا کم چیز نا پناوکتی شو چی اللہ ما تردینا بچکی ما تردینا بچکی نو احادیثو کی گل روایاتو کی غرا غلی بازی مپسرین تی غرا جمکلی دی جهد البلا درک شقا سوء القضا شماطت الاعدا والحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبهل وزلع الدین و غلبت الرجال و شر الاعمال سوء العمر پتnato الصدر عذاب القبر والفقر والذله والخيانه والبرص والجزام والجنون وسوء دا لاستعاذي وقت مفسرين ذكر كيف وقت غضب كي کله تو غصشوي اغا تیم کی اعوذ بالله ايا کله قران کریم تو للي اعوذ بالله ايا اعوذ بالله زپناوا ولم فاللا ترا من الشیطانی دا شیطان نا شیطان دا دی شطن, شطن, شطن ایش تو نو اگا اگده متحرک رسی توی چکا ما لری رسی اگده چونکه شیطان دا هر خیر نه لری او دا شر دن نا دا اگده او متحرک سی دی تو شیطان تا دک شیطان و یا بعضی خلقا دارنگی دا انسانانو کې دا شیطان غونته افعال کوي نو غیبانم د شیطان اطلاع کیږي او د هر ناکاره چیز د شیطان سره مشابهت لري لکه شیطان کې هر ناکاره کارستا شیطان د الله نه لري او د هر خیر نه لري او د جنت نه لري ځکه شیطان ته شیطان وایو اعوذ بالله د دې تعوذ وله ګڼ فواید علما ذکر کوي کسوک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم ویو اغتبا اللہ تبارک و تعالی فدین او حدایت بانده استقامت نصیب کئیو دا شیطان مردود دا شر نبی محبوظ کئیو دا تکلیف نبی محبوظ کئیو او دا تعاوذ ویل دا اللہ تبارک و مضبوط قلا او په مقام قرب کے دانه کولی یکم کث اعوذ بالله ویا د انبیا و صدیقینو شهدا و صالحینو سرا الله تبارک و تعالی به مقام امن ترسیو یکم کث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یا د زمتی او د اسمان د خالق او مالک او د امداد ب اور تفاصیلی کی چ سوکیو بیرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی چ یانا د تازر پنای حاصلوما الله تبارک وتعالى بل غون ډېره وی راه حفاظت کیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنعوا علم پالاسرا الشیطان د شلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم تسمیه د تسمییه معنی دا نام ذکر کردن او او شریعت کې تسمیه وی لکلی ات تلفظو بسم الله الرحمن الرحیم تسمیه با ان نم کولو کوله لکه الله تبارک وتعالی فرمای سورہ علق آیت نمبر 1 کی اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا اولا ونم درف سارا ا غذات پیدا کلی مخلوقات اقرا بسم ربك الذي بسم الله اقرا بسم ربك فقل رب دنمنا اغاث كوا سوره مزمل اتل نمبر آیات کے اللہ وہی وذكر اسم ربك وتبتل الیہ تبتیلا یا ذا ونمذ ربك وذكر اسم ربك دہر آیت نمبر پچیس کی اللہ وی یوکم درشم فارا وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَوْا سُيْلَا قرآن ذکر کیده رب نمی آدھوا بسم اللہ آیا دا هر یوکار ابتدہ بسم اللہ نکوا ذکر بسم اللہ وی لسرا دتواعات دروازی کلاوی خوا چکم خلق یوکار داغی آغاز کی او بسم اللہ سرعو کی دو اللہ تبارک و تعالی اغی تا دتوا دروازه کولا ویو ګوراه نوو اسلام کیشته تا ورخیجی الله وت هدایات وی ارکبو فیها کیشته کې سوار شې نوو اسلام ملګرو ته وی او کیشته کې سوار بسم الله مجریها و مرساها بسم الله ویو چې تو د کیګم بسم الله وایا اللهم بسمک اموت و احیاء اللہم بی اموت و احیاء وایا بسم الله اللذی لا یضرو ما اسمی شیعون فی الارد ولا فی السماء ووالسمیع العلیم او دا بسم الله پار دا پار د حصول د برکت میخا اکم کسی اوکار دا بسم الله سرقی فائی کې برکتی اغیث الشرق او دارا انتاوان نا مخفوص کی حدیث پاک کے دی مصند احمد کی روایت دی کلو امرن زیبال لا یبدء فی بسم اللہ الرحمن الرحیم په واج دام کم یو کار انسان شروع کوي بسم اللہ نه بغیر کو اوکار کار نندیو بچیو داړي ته تقوا راکه بسم اللہ سره کو حدیث پاک کرا دی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس دی نو شیطان تے خیئت تا عیسہ شیطانی وی شیطان تباشی نبی اقلانو لا تا قلتا عیسہ شیطان لا تے موحج شیطان تباشی فا انکا اذا قلتا تا شیطان تا عاظم شکلتا اوی شیطان تباشی شیطان زان غط اگانو خات شکل دی زمان ایری جی خوا ذکر مالا خیر ای کئی او کتا داسی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله دی وی. لبن کثیر کی حدیث دی تصوا غرا حتا یصیر مثل الذباب دا شیطان نرم ذلیل شی پشان د مجبان دی بسم الله الرحمن الرحیم اور دی بسم الله کړه بعد حروف جارون دا اور د دې باغانی معنی دی, با دی دل تک دا فار د استعانت دا یعنی په هر یو کار کې دا الله نا اغه امداد طلب کولو زکه دا بسم الله نازل شوی دا تدا مشرکان جي بچل ڪمڪار ٿو روڪاو اغي ب بسم الله تي ولعزا د لاك او عزاد نم نم اغاث کوو الله ايمان والو تدا تي مرولي گلا بسم الله الرحمن الرحيم دا بسم الله الرحمن الرحيم دا صورت نمل کي ۽ ايات دي دا صورت نمل نو جو سدراغي دا ٻيو صورت او پامين کي دا ايو مستقل آیت ذڪر ڪولي شي دې احترام واجب دی بغیر د اودت نه لاس لګول دې صدا جایز نه دی او د دوو قرتونو په میث کې ریوب له جدایره 파ر نازل شوي ده علی پاک راځي چې نبی رسول الله و سلام د قرتونو میث کې جدایې پته وته نه لایي دا ترڅو بسم الله نو نازل شوي صدا رنګي بسم الله د هر سوره هغه جزء نه او دا آیات دی ذکر جکم حدیث کی راضی حدیث قدسی کے قسمت الصلاۃ بیني وبين عبدی نو پایګه بسم اللہ ذکر نشتا معلومه ظاہر پاتې هي جز نه وها دایه اختلافی مسالہ پمیندته قਹਾو کېستا بسم اللہ و مازه کم پپټ اویل پکاري دړومبی رکات په ابتدا کې اعوذ بالله وسی بسم اللہ دا مسنون عمل دی بعد نو رکاتونو په کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکاري ابن مسود رضی اللہ عنو فرمائی که کم کس دا غواری که دا دوزخ دا نبلس ملائکونا دے هغه بچ شی نو دا بسم اللہ دی ویو ذکر دی نبلس حروب دی آو دا حر یو حر پا پواجب الله پاک دی دا آغا عذابونونا بچ کئیو بل دا روایت مفهوم دے که کم کس پزمک کبان دی یو کاغک امون تو بای بسم اللہ لی کری او د په لکه د الله دنم تعظیم را رالو وکعازي او چت کو چې تختي پدي را نشي وردارنګي الله تبارک وتعالى په نزبانه بدير صدیقينو فارس کولي کلی شي او دو والدين اگر که مشرکان نی عذاب ته په سپکاوي را شيخه دا بعضي او پزایده بسم الله متعلق علما او ذکر کری. امیر امیرالمومنین ابو بکر ني تي ذکر رضی الله عنه په روايت سره جو روایت دیش نبی اسلام مفرمائل من قال بسم الله الرحمن الرحیم چاہ بسم الله الاستلا کتب اللہ تعالی له عشرة آلاف حسنا ومہا عنہ عشرة آلاف سیئا ورفا له عشرة آلاف درجا چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو اللہ تبارک و تعالی دل اللہ الزرنی کیولی کی دل اللہ الزر گناونا ماب کی او دل اللہ الزر درجی بولندی کی تو دارے بسم الله الرحمن الرحیم ویلو ډیر برکا کی چاچی یو پیر بسم الله الرحمن الرحیم اوئے تاغی اثر بدائی دیب بیئری تد پڑکی بیئرنیو بل روایت کی راضی من قالا بسم الله الرحمن الرحیم لم يبق من ذنوبه ذره تعجي بسم الله و الى بده غناونو نا ا غزرم باكي پاتي شي او تي بسم الله باندې اقيده نارنګ به روايت کرلي نبي رسول الله فرمایله کس كم كد داوي بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كد رضي چاده دعا, دعا والاستلا دا رې دا نقصان نهبدې مخپول شي او دارنې دا دوعا د دا فت دپارم ډیره ناف ده دارن دا بل د نبیر اسلام دا ارشاد مبارک مبون دی چې کور کې داخلی دو پټین کې بسم الله ویل دا باعث د براکات دی د دا ه لږ بسم الله الرحمن الرحیم واییه صورت اخلازم و سره شامل کا کاته بالله غېنادرکی بل روایت کرای نبیر اسلام ارشااددی مبارکه دی چې که نه تاسو مړی خ اور دا وختہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ ویلو ستاره گچیا الله زدا مرلہ اللہ فنوم او دا نبی علیہ السلام په دین باندې زدا فنکوما دپا دی سرب اللہ تبارک وتعالى دی ملنا د عذاب قبر کې تخفيف کیا بل روایت کې راضي کې کم کم په تمام عمر کې یو لاکھ پیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یو اللہ تبارک و تعالی بر دو هر حق اندام او د دو دوزخ په اور باندې حرام کی هر حق اندام نه مراد سر سینا ملا او دواړه لاسونو دواړه خپې مراد دي بل روایت کې راځي چې او کس د کور اوزی او دې دعا و یو توله ګوره بسم الله بسم و وبالله وتوکلت عل الله لا حول ولا قوه الا بالله ی سوق دا دعا ویو په شیطان وی د ماته تر کار پات نشیا تاو دمانه ځان بچو منو بسم الله تسمیو ار ټیم کې اناری نو زنا نو اه دا میا بیوی د خدی خان بل ملاقات وی بسم الله اللهم جنبنا دارنګی چې چا دا لا دنم اغه تعظیم په غرض سره اغه بسم الله الرحمن الرحیم الی تلخلی الی کلا ویغه الی كون کی دوالا بخشش وکا بلدار حکم کڅ روزانا سل فری بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وی نو الله تبارك و تعالی بردس الحاجتون پوره کی دارانگی په موس کې بسم الله وی د امام مالک سے فریضه مستحب دی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ پنځ باندې پررس دي امام ابو حنیفه رحمتہ اللہ علیہ پنځ باندې بسم الله المانځه کې دا سنت دي یو کار د نبی اسلام نه تطو کو چې سو اجره زډورې او مړېګم نه نبی اسلام وی کې دي بسم الله نه وې بسم الله وای دا راغي نو په هر یو کار کې بسم الله ویلو اګکار کې الله تبارک و تعالی برکات نازل ایو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 تو روکوم پنم دا اللہ باندے پا دا اللہ باندے الرحمن بشرحافی تفسیر قرطبی بشرحافی یا بزرگ تیر شوی او دا غو واقعی لکھلی دا چی اللہ تبارک و تعالی اغدا بسم اللہ اغزت احترام کرو الله تینا دیر لوی ولی جوڑ گوها ایو عام انسانو پلارک روانو یو کاغس چکڑا پرتوہ ایده الله نم لکلی شو خلق پی خپی کی خودی بیش ری حاپی او چت کو او عطر والا واغست کو خوشبوئی پی اولا گولا او مخفوضی کی خودا ویچی کل دیو دشا نشپی دش خوب کی آواز راگی چی تا ستا نم با پا دنیا و پا آخرت کی پا خوشبوئیانو کی ستا دا نم با دیر جات نو دا آغی ردینا د ګونو د ګناحونو نې توبه وی استلا پدیوځه د بسم الله او د الله تبارک و تعالی د نوما دغه انتہی عزت پکار دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پینداد د نوم د الله الرحمن چې عامه ربانه والاده الرحمن او خاتم ربانه والاده سورۃ الفاتحه دا مکی سورۃ دی په نزول کې پینظم نمبر دے. نازل شیر مخی سلور نازل شیوی دی نادیل شوی وروسته سوره مدثر نا مخی سلور نازل شیوی. سورت دا دی نو مخ کې څلور سوراتونه نادیل شي وي دی د سوره الفاتحه نا مخ کې څلور سوراتونه نادیل شي وي اول سورات چې نادیل شوی اقرا بسم ربك الذي خلق قران شروع کا قران لولا چې کړه تا قران شروع کو نو سوره اقرا پس قلم نازل شوه ويا والقلم وما يسطرون نو پاي کی تیزي ور گئی چې ولاتو ذل مكذبين تاسو به خلاف خلق لګي اي او ثابت ذکر درو جن قسم هو را والا د قران نه مننه ان کی خلق هدي خبرونه مانی نو مزمل کې وایي چې تاسو دغه پروپاګانډي شو وروشي د نام برداکو فاس دشپی د الله نه وړه کوم ليله الا قليلا ورپسې بیا سورته مدثر آیګې فاس ورپک پکبر ننالو وی بیان کا او مرګ لري تیار شو نو آیا الحمدلله د سورته الفاتحه ګن نمونه دي اسماء او دا یوسی ځګن نمونه دا غیفه عظمت په فضیلت او په شرافت دلالت کوي د صورت الفاتحه غن نمونه دی او دا یوسیز اسماء کثیرا ډیر نمونه دا غیفه عظمت او شرافت او په بلندې مرتبه باندې دلالت کوي د دې سورت نوم دی او سورت الفاتحه یونم دی صورت شافیہ یونم دی صورت الدعا یونم یو نمی دی فاتحة الكتاب داگو رشمارے فاتحة الكتاب یو نمی دی فاتحة القرآن یو نمی دی صورت وافیہ صورت وافیہ یو نمی دی صورت واقیہ واقیہ وقایتن دی یونم دی سبع المثانی یونم دی سورة الصلاة سون منشوب یونم دی الحمد یونم دی سورة الكنزر یون می دی احساس القرآن و قرآن بنیاد یون می دی کافیہ یون می دی تعالیم المسئلہ یون می دی یاونم دی اعظم الصوره یاونم د فاتحی سورته مناجات یاونم دی سورته التفویض یاونم دی ام القران یعنی می دی ام الكتاب تلسون منشو سورة الفاتحہ سورة الشافیہ سورة الفاتحہ سورة شافیہ سورة وافیہ سورة واقع سبع المثانی سورة السولات سورة الدعاء سورة السوال پاتحة الكتاب پاتحة القرآن سورة الحمد سورة الكنز اساس القرآن سورة کافیہ سورة تعلیم المسئلہ سورة شکر سورة تفریص سورة مناجات اعظم السورة ام الكتاب ام القرآن سورة الفاتحیتا ام الكتاب علیوئی سورتل فاته ته ام الكتاب الوي ام اصل توي ام اصل توي عرب د دماغو دي پرديتم ام الدماغ ويخه د دماغو اصل په کچه دماغو پردا اغو دي غو بیا دماغ کار نه کوي ام اغاجان دي ته موج لاغي د لاند پوج جمع کیږي او دا سوه تلو ام الكتاب کتاب د کتاب اصل دی کمونږ او تازه په پا پاته الله تبارک پوئی کو تاله پوهوی کو مونږ تازې پ الله پوه کی مونږ ته به مخک غه نسانانی بیا او داې صحیح په ترتیب ی مونکې دی جممات کې د پته در شوګړو ماسووطه تقریبا پ سر دے کے اغویل اخوان دے کے دی کې پتحهاغ شو وه اخواان کې دا هممون دوره د کې دو در د کې را غونډوو نو سړی پ پوهه حقیت داې دا مل کتاب دی. بیا مونگ مانزکیو آئیو نو بیا پیسر ایس سوچم که جدا غون قرآن دا ای خلاسه را دا غییو آئینه دا آئین قرآن آئین کتاب دا او سو مونگ دا واجی ذکر کرو که دا سورت الفاتحہ په دی قرآن کی اول اولی دا لگی ذلی دا بیتایو د تقدیم د پاتحے سورت الفاتحہ نا نور سورتونو نا مخ اولی ذکر شوئے که دا سوکیو سوال مونکی کی اول خصوصت اقرا نازل شی په قران دی سورته یا یو بل سورته ال عمران بقره دی اول نو اخر دا قران اغاز ابتدا داد الحمدللہ نعلی کیږي دا غی مفسرین غنی وجه ذکر کوي اوله وجه په قران کریم کی جسونه مزامین دي و قران کریم کې جسونه مزامین دي اغه ټول په صورت الفاتحه کې مختصر مختصر ذکر دي او دا اصول دي چې اجمال مقدمی په تفصیل باندې ګویا چې صورت الفاتحه اجمال دی او دا غون قران د دی تفصیل دی دا صورت الفاتحه دا قران یو مقدمه ده او د دې زیات تفصيله زموږ استاد یالمحترم شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاهری القطوب الدانیه کې کړه هغه بهتري نه شرحه سوره فاتحه په اردو زبان کې په اردو ژبه کې القطوب الدانیه اوس فارسی کې مشایشه و ده او په دې موضوع باندې ده پاتې په پا تفسیر کې ده بل تفسیر په دې ادور کې نشته قطوب الدانیه بهتري تفسیر ده سوره الفاتحه دوه مواج قران په اډوار د پهم سره سلوري سي دي قران کریم په اډوار د پهم سره سلوري سي دي اوله ايسا فاتحه انعام پوری دوه مېسا د انعام نه كهف پوری درې مېسا د سوره الكهف نه سوره سبا پوری څلورم ايسا سوره سبا تر اخره پوری قران کریم په ادبار د پام سره سلوري سي دي اوله يسا سوره الفاتحه نعام پوري دويمه دا نعام نه كهف پوري دريمه دا كهف نه سبا پوري سلوورم دا سبان اخره پوري دا مونسه ذکر کوم ها جي سورت الفاتحه د نور سورتونه اوله مخه ذکر شوه ده ا مونه ذکر کوم د سورت الفاتحه د تقدیم واجب چاغه که کم اوجه دا چې فاتحه د قران پاول کراغلی راه دا د تقدیم واجب دا غنه وجه دي مونږه کم لګ اسانی اغه ذکر کوم اولی صدا قران د فاتهینا انعام پوری د دی مرکزی مضمون دا د خالق لکل شین هو الله چې د ارس خالق یوازې الله اول ایسا د فاتحه نعام پوری د دې مرکزی مضمون خالق نکل کل شین هو الله دویم ایسا انعام نه كه پوری د دې مرکزی مضمون دا دی مربي له کل شین هو الله دا ار يو سس پادون کې رب دی بس الله دی دویم ایسا سوره الکاحف سبا پوری پڑھی کې مرکزی مسأله مبارک پی کل شین هو الله په ارزو کې خیر او برکت ولې یو د الله ذات ته اخیری سا په یک دو مسلې یو په قیامت دی چې قیامت را روان دي سوره سبحان اخیرا پوری اکثر د قیامت او د حشر او نشر تباس بعد الموت مزامین دي دویم په کې نبي د شفاعت قهريه اوس راځي چې وګورو چ په قرآن کې خدا مزامین خالق لكل شي ان هو الله مربي لكل شي ان هو الله مبارك بي لكل شي ان هو الله قيامت اونه په شفاعت قهريه او سوره الفاتحه ګریمغه وګورو الحمد لله الحمد لله دي کی الله خالقيت تها چې صفاتونه د کمال د الوهیت الله الاله ردي زکاغه خالق دي او د پاتحینا انعام پر ده غون ده ایساکی مرکزی مضمون هم که ده رب العالمین پا دیکی شعر ده دا رب ده ارسا او د انعام نسورت القعب پر پا دک که ایساکی ده رب مسئلہ ذکر شوی ده الرحمن الرحیم الرحم والا ذات اشارت پاکی برکتونو علا اللہ که اپنا سبا پور دغه غمسر مدمون ده مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک در الی د قیامت نو ګوره قیامت په کېلي کړو چې قیامت را روان دی په دوی موزه ملګری پوښو چې کوم اواله ایسه د قران په کې مرکزی مضمون خالق خلق الله خالق دی په دوی مکی مربی الله دی دری مکی برکتون واله الله دی سلوور مکی قیامت دا سلوور ولا خبره پاتېه کې ذکر شوی دی نزدکې فاتحه مخ کې ذکر کا بلاواجه د قران آیتونه په دوه قسمه دي کریم ټول آیتونه په دوه قسمه دي د بعضو تعلق د اقيدي سره دي د بعضو تعلق د عمل سره وي د قران کریم ای آیتونه په دوه قسمه دي یو اعتقادي او عملي اعتقادي ته ان الله خالق غنلی الله متصریب غنلی الله واقدر غنلی اس اقیم والصلاه مذبقه عملی دی و اتو ز زکات بورکی سوره الفاتحه جی دا دواړه قسمه ایتونه ذکر شوی دي اعتقادی ایتونه پاکستان لک الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا بودو یا کنا تعین عملی شو یا اللہ زستا عبادت کو مستان امداد وارن دا عملی آیتونا شو بلا وجہ بعض او مبصرین ذکر کی دا قرآن آیتونا پدری قسم دی اعتبارات مختلف مختلف تی دا قرآن کریم آیتونا با بازو کی قصص بیانی واقعات اگر موسیٰ اسلام او ګورای یوسف علی سلام یعقوب علی السلام, السلام، شعیب علی السلام صالح علی السلام د باځي آیتونو تعلق د قصف سره دی د باځي آیتونو تعلق د احکاماتو سره دی اي احکام بیان شيوي د زکات او د طلاق د رضاعت او دخول غی د ایلا د بازو آیتونو تعلق د اوصافو د الله سره دی اوصاف د باری تعالی رب و رحمان و مالک استاد <تصفح> دې ورامه پاته ها ګورو کیسه زمو پاکستان سراط الذین انعمت علیہم منعمٌ علیہم انبیاء صدیقین شهداء رسول طرف ته پکې اشاره ده دارانگی الحمدلله رب العالمین رب رحمان رحیم او صاحب د باری تعالی یا کنا عبده و یا کنا کی احکامات بلا وجا دا قرآن آیتونو کی دری قسمان بازی مپسرین ذکر کیجیو اسماع او صفات اسماع او صفات درب دویم وعد او وعید دویم وعد او وعید در ام احکامات دا در اونت پاتین کی ذکر دیم اسماء او صفات ذکر شوی دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم پدې او اوصاف د باری تعالی وعد و عید ته کې اشاره ده مالک یوم الدین رد قیامت او احکامات ته کې اشاره ده یا کنا عبدو ایا ک نستاین شپږم او ذکر کوي دا قران آیتون په درې قسم دي بعضو کې الٰهیات ذکر شوی بعضو کې نبوات ذکر شوی بعضو کې اوامر او نواهی ذکر شوی نو قران ایتونه پدري قص مدي الٰهيات نبوات اوامر او نواهي الٰهيات پانا رب رحمان رحيم کي ذکر دي دارنګي نبوات ته اشارات ټوله پاتيه کي دا غونډه پاتيه پريسارت لګي دريخه আজি پکې مونږ سوچ کوو چې پاتيه کي هو رسالت څخه ذکر نه معلوميږي سوا د سورت الذين انمت عليهمنا روشي وضاحت کوو چ پاتیہ گیسنګ توله پاتیہ گیسنګ نبوات رسالات ته اشاره ده اوامر ته اشاره پیا کنه بو د ويا کنه استاین کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کلی بلواجه چې پټول قران کریم کې صدور کیس ما ایتون دی الہیات معاد نبوات اسباد د قضا او قدر دا ټول پاتیہ گی ذکر دی بلا وجہ اللہ ما تویی بی رحمت اللہ لے لکی چھے قرآن کریم کی سلور کس علوم دی یو علم الاصول یو علم الفروع یو علم الاخلاق یو علم القصص دا تول پاتے ہیں کی ذکر دی ساہید کشاف ویو قرآن کریم مشتمل دی پسنا پا آوامرو پا وعد وعید سرا دام پاتے ہیں کشتا لصم واجہ قرآن کریم قرآن کریم کی مقاصد اربعہ عالیہ بیانی اس بات دا توحید اس بات رسالت صداقت القتاب ایمان بالآخرت اوس بات دا توحید ذکر شوی دا پاتحی پاول کی اس بات دا رسالت پسورت کې کی رسالت سنگون دا کې کی ذکر شوی الحمدللہ که پیغمبر نبی مون بحمد سنگ پیجندلیو بحمد دا طریقه مون تا پیغمبر رو خودلیو رب العالمین رب تربیت که اونکی تربیت پدوک اسم دی یو جسمانی دی یو روحانی دی نو اللہ زمون دا روحانی تربیت دا فارا پیغمبر را لیگلیو الرحمن الرحیم دا اللہ را محربانی نخداوا چې الله پیغمبر را لیگو مالک یوم الدین مالک داروی د پیسہ الله دی نو پیسہ بکله کی الله پیسہ با الله الا ریکیو چې الله پیغمبر را علی جلدی خلکو ته دین بیان کړی دی چا منلی چا ندی منلی نو الا ری الله پیسہ کوي او الله فرمایي کما پیغمبر نغرا لګلی ما بیا پیسہ نه کوله ځکه ته عذاب نه اورکول بیا لکه سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 15 وګوره دا نوتیه دي ساته دي پاتيا کې څنګه طریقې سره رسالت ذکر شوي بیا په مالک يوم الدين کې څنګه رسالت دي ورځ د پیسلي پیسلا بال پیسلا الله زکه کیږي الله پیغمبر را لګلي ک الله تبارک وتعالى پیغمبر نو را لګلي نو بیا الله پیسلا نکول عذاب نو ورګو سور بن اسرایلو 25 نمبر آیات وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا أَوْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ مُنْغَا نيو عذاب ورک ان کی تردی چولی گومنگا پیغمبر الله پیغمبر علی گلی مذکر ردک قیامت حق اللہ و پیسہ لکیو سورت النساء آیت نمبر ایک سو پین النساء آیت نمبر ایک سو پین ساٹھو اِنَّا اَوْحَئِنَا اِلَئِكَ كَمَا اَوْحَئِنَا اِلَىٰ نُوحَ ورپسی ہوئی رسولم لِاللَّا يَكُونَ عَلَى الله ی کوونه لناې ال الله اوجهتون با د روول الله و مونږه لګلی پې غمباران زیری ورکونکې یاره ورکونکې بیا دپاره چې پاتې نه شي خلکوله پهله باې س باانه پس د را لګ د پې غمبران نه چې څوکداونه و چې الله پې غمبر بهګ را لږلو د خبره خوودلی و که نه سور معدهسم نمبریا کو ګورې مالکی اومی دین کی سنگ رسالت دکر شوی رض دا پیسلی دا پیسلی اللہ ذکر کری جو پیغمبر را لے گرے سور مائدان اللسم نمبر آیات یا اہل الكتاب قد جا اکم رسولونا تاوز رضا مونگ پیغمبر را گلے دی یبین لکم علا فترت من الرسول بیانی تاصلہ پاوغ د باندې دو د رسولانو کې انتقور جتا سوداو نو آئے چې ما جا انا من بشیرن ولا نذیر چې نذر راغلي مونږ تا زیر راکه اونکي ير د قیامت پر تاسو دا وای نه مونږ ته پتلو زیر د پیصله وي الله پیغمبر علی ګری دی انتقولو ما جا انا من بشیرن ولا نذیر سوره قصص 46 نمبر آیا سورة قصص و انتالیس نمبر آیت پینزس الویختم نمبر نمبر آیت سینٹالیس نمبر تایات دمیز نویم فَيَقُونُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتِي لَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبِعَا و یقولون دی بوای اې زمونږ رب مونږ ته اول پیغمبر نړاله ګو چې مونږه ستاره یتون تابعداري کړو الله پیغمبر رالی ګری دی نو ځکه الله تبارک وتعالى په قیامت پر ربا نه فیصله کوي په مالکی مدین کې پر اشاره اورسته ده ہاں جی دا مضمون لګران د خډیران هم دی چې مالکی مدین کې څنګه رسالت ثابتېږي نو الله مالک دی ځرته د فیصله الله <سؤال> زکه په سره کې چې الله پیغمبران را لګړيږي که الله پیغمبر نه را لګړي له خلکو به یې جګرم ته پټنه یا الله تا پیغمبر را لګړي وی مونږ بساده ایتونو تابعداري کړو مالک یوم الدین ایاک نعبد وک سنگ رسالت دی د عبادت لارې مونته نه معلومه دا د عبادت لارې مونته نه معلومه دا مونته پیغمبر هو دی زکه عقل سره شریعت نه معلوميږي عقل سره شریعت ته یا کناستعینا بایستعانتای کوم د پیغمبرو هویدې هدیناس سراطالمستقیم اغانې غلار مونږ ته پیغمبرو هودله ملغوم علیہم کم خلقو دا مونږ ته پیغمبرو هودل معدوب علیہم او دوالین دا کم خلقو ادین شاندی مونږ ته پیغمبرو کا نو غونډه فاتحه مضمون د رسالت بیان شوهې او دا د رسالت مضمون قرانم ذکر کایو صداقت الكتاب ته اشاره را په دې نه سراطالمستقیم شرا اس بات القیامت اشاره دا مالک یومی الدین کی یو لسم وجہ تقدیم د پاتحی سور دینوں میں دا غیم مدار په پینزو علوم باندیو یو علم الاصول معرفت النبوات معرفت المعاد علم العبادات علم القصص سور پاتحا کې دا پینزو آرہ ذکر شوی دی امام غزالی رحمت اللہ لے بلا وجہ ذکر گئیو چپا قرآن کریم کے معرفت د ذات دربو ذکر د معاد تسکیه نفس معرفت د دا صفات دربو دا معرفت د افعال درب تهلیه ذکر د قیامت اولیاء غضب په دشمنانو احکام الفقها محاجت الکفار دا بیان شوی او دا علوم دا په فاتحه کې ذکر شوی دی فضیلت د سوره الفاتحه په فضیلت یې به ان شاء الله تفریح دا دا پزیلت د صورت الباتحی داری قتنی کی حدیث دی چسون سی روایات د صورت الباتحی پزیلت کے موجود دی دون دا بل صورت بارکی نشتہ تفسیر ابن کسیرم نکل کری سی بغاری کیم حدیث دی د سعید بن معلانا او علامہ سیطی رحمت اللہ علیہ اتقان کیم ذکر کړي نبی علیہ السلام یا صحابی تا آوازوں کو آغت ہوئی لَوْ عَلِّمَنَّكَ سُورَتًا اے مرگریہ سورت دلخیمہ حِيَا اعظم سورتن فی القرآن فقرآن کے در دیر لوی سورت دیر عظیم سورت دیر نبی اسلام والاسوئے ویوی الحمدللہ رب العالمین یسبع المثانی والقرآن العظیم بے حقیقی بل روایت دیر شعب ایمان کی شیع اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سو چار کتاب نرالی گریو دار غتول علوم په سنور کې راګیرو بیا د د علوم په قران کې وو د قران علوم د صورتون مو پسناده او دا, دا غتول قران علوم فاتحه کې ذکر شوی ښه نو ګوا د سوره الفاتحه ګره تمام کتابونو اله مراد نه شوی دارنګ حدیث پاک کرا دی حدیث قصری الله فرمایي قسمت الصلاه بیني بین عبدی دا سورۃ الفاتحه ما د خپل زانو د بندمیت کې تقسیم کړی دا چې کله دی وای الحمدلله صفاتونه د کمال د اولویت خاصه لا ردی الله وی حمدنی عبدی زما بنده زما حمدوي چې کله وی الرحمن الرحیم الله وی اسمع علی عبدی زما بنده سناوکا او چې کله وی مالک یوم الدین الله وی زما بنده زما تمجید بیان کوي او ذکره ویا کنا بدو ویا کنا استاین مشترک دی بیا دی یو ایک دنا سورت المستقیم یا الله ما تنی غلارو ہے الی و لعبی ما سأل بنا یسغوار ما دل درکو دارگ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمای یوزل جبریل علیہ الصلات والسلام نو نبی رے الصلات و سلام تراغلی و نو نبی رے الصلات و سلام تجبریل امین چدہ د برنه دروازې د کولاو دو आवाज اوریدو چې ساري پور تک وې د اسمان دروازه کولاو شو ده نن کولاو شو دا مخ کنه د کولاو شي یو فرښتره وته لا جبريل وې داسې یو نند وته بے سلامو کو وی خوشخبری دی تا ته اې د الله رسولا چې الله تعالی د وذاسه را ناګان درکې چې ستانه وړاندې مخ کې یو پیغمبر ته نه دی ورکلی شي یو فاتحه الكتاب دا سورته پاته حدا سورۃ البقرہ آخیه ایتنا موتردون عظیماصلحا دارس موجود دی موږ د دنیا نن پګه پلکیو دا رنګه بل روایت کرا زی یداجی سورته نه پتوراټ کې نازل شوه نه انجیل کې